Я помовчав трохи, збираючись у відповідь порадити не зациклюватися на негативі і змінити погляд на світ. Але раптом зрозумів, що в теперішній ситуації просто не знайду потрібних аргументів. Швидше навпаки. Погляд на світ варто змінити саме мені. От для цього якраз аргументів вистачить. «Па», – попрощався Олесь. «Па-па». Каву у частці вже охолола, але я випив її автоматично немов мікстуру пошукати через канал, думка не порожня. Тільки як це зробити? Після шоу, яке влаштували Ірка з паженою дружиною, для мене дорога туди закрита. Може звернутися до когось з дирекції? Все-таки особисто зі мною конфлікту не було. Але я занадто добре знав телесвіт, щоб зрозуміти – Після тієї події ані Ірки, ані мене для керівництва каналу просто не існує. Так само, як і для продюсерів, режисерів, ведучих та іншої творчої братії. Кожен з них тримається за своє місце в ефірі і не збирається міняти його на вигадані цінності, такі як людські стосунки чи дружба. Хіба що охорона? А, до речі, охорона. Це непогана думка. У мене з цими хлопцями завжди був контакт. Мабуть, через те, що ніколи не удавав Велика ЦБ і завжди вітався. А ще тісніший контакт з ними у володаря колес. Водійсько-охоронне братерство по-справжньому незламне, незалежно від того, кого возиш сьогодні і кого охоронятимеш завтра. Сам бачив, як охоронці Кучми жартують з водіями Ющенка. Так, це і справді гарна ідея. Зачинивши порожній офіс, я всівся в теплу машину і попрохав Володю, якому через мої особисті проблеми так і не вдалося відпочити. З'їздимо на телеканал? Як скажете Сергію Миколаєвичу? Київські вулиці принесли перед вирішальною неділею. Останній день без агітації, по радіомузика, але бігборди все ще лякають неуникненим громадянським конфліктом у випадку перемоги не тих, кого треба. Перехожі супроводжують поглядами на численні помаранчеві стрічки на антенах машин, немов би шукаючи останнього аргументу. У повітрі фізично відчувається тривога. А може це тільки здається на тлі моїх особистих негараздів? Може я так само, як і Олесь, поширюю власні проблеми на весь світ? А насправді життя прекрасне, Янукович стане чудовим президентом, а я, відповідно, чудовим народним депутатом, і ми з ним будемо керувати країною». Люксусово, як каже Мирослав, керувати. Вузенька вулиця з трамвайними коліями, на якій височив білий офіс телекомпанії, була заставлена машинами по саме нікуди. Ще б пак, у медійників зараз жнива, гроші течуть рікою, тільки встигай загрібати. Я попрохав Володю притулитися десь зовсім непомітно, адже мою машину тут добре знали. Почекаю в салоні, поки він наводитиме довідки у колег. Не хочу тиснути пітні руки і бачити, як відводять очі колишні знайомі. Та й самому не варто опинятися перед вибором, привітатися чи ні. Адже ніхто не знає завтрашніх розкладів. Все-таки жінки залишаються жінками, а чоловіки – це трохи інше. Чоловіки можуть і помиритися, в теорії. Міркуючи так, я машинально роззирався у пошуках вільного місця між машинами – і раптом побачив знайому картату куртку та хвіст темного волосся над нею. Щастить же інколи. Мирослав стояв біля сходів та жваво спілкувався з кимось, чи його обличчя видно не було. «Пригальмуй», – попрохав я володаря колес, і вискочив просто на дорогу. Поки будемо їздити у пошуках парковки, Мирослав, не дай Боже, втече, як його потім діставати. Подякувавши ківком опельку, що пригальмував пропускаючи, я вискочив на тротуар і став повільно підходити до співрозмовників. Нічого, хай завершить свої справи, а тоді вже я. Осіннє повітря було сповнене звуками міста, але вся увага моя зосередилася на Мирославі. Мабуть, саме тому я почув голос його співрозмовника, знайомий голос з характерною гаркавістю. Ти должен понять, що нам нужен європейський лідер, щоб по картинке чітко було понятно, це всерйоз понял? Ну так ясний перець. Мирослав здается иронизовал за звучкою творчих людей. Нет, не ясный, не перец. Вот эти свои смехуечки заканчивай. Инаугурация, серьезное дело, это ты понимаешь? Понимаю. А раз понимаешь, значит привыкай. Дай насчет музыки. Хор, веночки, вышиванки, чтобы это все было. Янукович, украинский президент. Специфика, это тоже должно быть понятно. Может, капеллу бандуристев? Не, не годится. Украина – европейская страна. Никаких, блядь, бандур. Поспевали, вышиванки сняли и вперед. И да, чтоб вышиванки были синенькие, понял? Ага. Но это будет стоить денег, так быстро весь хор переодеть. Деньги хуйня ты сделай. Сделаю. Я подошел уже достаточно близко, так что співрозмовник Мирослава, сделавший пів кроку в бик, потрапил у поле зору. Я впізнав его. Политтехнолог зі штабу з московської групи. От звідки голос, знайомый. «О, привіт!» – сказав він, побачивши мене. «Здоровенькі були», – відповів я, простягаючи руку. Мирослав обернувся заскочений з ненацька. На обличчі промайнула тривога. «Привіт!» – дещо штучно посміхнувся він. «Ну ти все поняв?» – поцікавився політтехнолог. «Поняв. Та-да, давай!» Він пішов сходами до прохідної. Я мовчки проводжав поглядом фігуру, що піднімалася сходами. В голові була повна каша. «Це що?» – запитав у Мирослава автоматично. Він засмикався. «Та я ж тепер отут на каналі, то його розумієш?» «Ну, тепер вже очі мої впіймали його у приціл». «Ну, робота там, шоу?» «Інаугурація», – підказав я. Мирослав пересмикнув плечима, ніби після холодної води. «Ні, ти не зрозумів». «Усе зрозумів». «Тільки як тепер твої палки промови? Що вони бандити?» що президента, а не пахана, що люди не дозволять. Він нервово озирався, не мов би побоюючись, що нас почують. А втім, скоріш за все, так воно і було. Тут не те місце, щоб розмовляти. Ходім десь на каву, то я все поясню. Ходім, погодився я, не випускаючи його обличчя зі свого прицілу. Мирославові очі бігали сюди-туди, а плечі й руки робили якісь неприродні рухи. Не би щось потрапило за комір сорочки, і колиться там. Хвіст моталявся сюди-туди, замітаючи картату куртку. Я спостерігав за цією пляскою святого Вітта, поки ми переходили через дорогу. Навпроти телеканалу було кілька ресторанів, але Мирослав забракував їх усіх. «Там багато там тих, смикнув він головою у бік прохідної, і я зрозумів, кого саме він має на увазі.